Kemudian dalam solat juga kita kena memelihara Memelihara dalam arti kata uh, Tujuh anggota sujud Yang kita kena Bila mana kita sujud Anggota-anggota itu mesti kena pada lantai sujud Iaitu dahi Dua tapak tangan Dua lutut Dua perut Ibu jari kaki Dalam solat sunat ke Solat wajib Solat fardu Tujuh anggota Yang kita kena lekapkan ke tempat sujud. Maknanya di lantai lantai tempat sembahyang. Sejadah ke, tak karpet tak jadilah. Atas marmar pula. Masih letakkan dua dah, eh, dahi, dua tapak tangan, dua lutut, dua perut ibu jari perut. Bukan di hujung tu, perut tu. Ah ha, perutlah, ha, itu perut yang bawah Yang bawah tu kan. Itu dipanggil perut. Perut ibu jari kaki. Barulah soh semaya Barul soh ketika kata sujud Kalau kita tak sempurnakan yang itu Makna solat kita tak sempurna kan. Sebab dalam hadis Nabi menggalakkan Kita kena sujud tujuh anggota itu lutup, lutup. Ha? Dua lutut, lutup, lutup. Dua kata, tinggal, tinggal. dua Sebab tinggal. banyak Kalau saya tengok di masjid Di masjid saya tengok semaya Orang semaya sunat Terutamanya kita nampak Orang semaya sunat Dia orang sujud macam mana yang kadang yang paling ketaranya ialah dua perut ibu jari kaki tu memang tak tersentuh lantai. Ha, kan? Jadi benda ni benda yang benda yang kena kena tahu. Ada saudara tak sama dia dia jahil ke? Saudara mana dia tak tahu kita tahulah. Ya. Yeah? Ha, dia punya kemudian sujud sujud yang sempurna kan. Dia punya paha tu paha lurus. Lurus Hmm. Paha tu lurus. Lurus macam ni bukan bukannya dia uh, mana dia lurus perlu tu lurus ya ha perlu tangan orang laki dia kena buka orang perempuan uh, orang, orang perempuan dia punya pinggang dia ke dalam ya uh, dia cara sujud orang laki yang sujud perempuan perempuanbeza macam-macam cara orang sembahyang ni ada guna penumbuk nak bangun uh. jadinya sembahyang macam-macam ada orang sembahyang sama ada dia sembahyang jahil atau semayang dia memang dia tengok orang betul diikut. dia ikut ha. Ha, Jadi macam-macam Dia semayang ikut cara dia Tak betul eh? ha, Tak betul cara itu. <coughs> Jadi semayang macam-macam cara Jadi disebut ada buku yang menceritakan tentang ha. ya, Kesalahan ketika solat